Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita meneruskan bacaan kita Al-Fusul di Sirah di Rasul Yang ini pasal-pasal Di dalam Sirah Perjalanan Hidup Rasulullah SAW Sebutkan pada Pertemuan Tanah Lewat, Ya peperangan-peperangan yang dialami oleh Nabi SAW Di Sirah Nabawi ini Sebelumnya juga tentang Perjalanan Hidup Nabi SAW mulai sejak beliau sebelum lahir kemudian juga ketika beliau lahir nasab beliau susurannya demikian juga ketika beliau diutus menjadi seorang nabi kemudian berdakwah di Mekah kemudian juga kemudian beliau hijrah ke Madinah ya. dan kita masih dalam bahasan peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah lewat di suatu perang Badar yang terjadi di bulan Ramadan tahun yang kedua tahun yang kedua ya di bulan ramadhon kemudian juga setelah itu perang Uhud. kemudian juga perang-perang yang lain perang azab kemudian juga ini Bani Muraido dan sebagainya terakhir disebutkan oleh beliau Ramadhan yang sudah kita baca ini perang Bani Ramus atau perang Muraishi sebagian mengatakan terjadi di bulan Syaban tahun yang ke-6 Adapun Nabi Muhammad Sallallahu beliau merujikan, membenarkan yang, yang benar adalah Syaban di tahun yang kelima. Ya demikian. Semua di tahunul Ma'at. Dan itu insyaallah yang rajih. Dan di tahun itu terjadi yaitu kisahul if. Ya, kisah kedustaan. Yang dibuat oleh orang-orang munafik terhadap istri Nabi Sallallahu yang mulia, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Ya, menuduh bahwa Aisyah radhiyallahu anha berzinah dengan Sufyan bin Uthal As-Sulami as zaqwani itu termasuk kekecian yang besar, kemudian Allah bersihkan nama beliau. Nama Aisyah radhiyallahu anha dari atas langit Allah turunkan surat Nur. Berikutnya kita sebutkan Fathul. Ini pasal berikutnya. Warsatul Hudaybiyah. Ini perang Hudaybiyah. Hudaybiyah disebutkan Birun tabudu tis'ah amyal an Makkah Nahyatil Madinah. Hudaybiyah itu adalah sebuah sumur yang jaraknya adalah 3 mil dari Makkah ke arah Madinah. Kalau jarak Makkah ke Madinah kan sekitar Semarang ya ke Jakarta sekitar itu. 500 km ya sekitar itu. Ini dia suatu ya sumur, sumur Sejarah sejauh 9 mil kalau dia kira-kira 1,3 kilo ya. sekitar 15 kilo jaraknya. Dari Mekah menuju arah Madinah. Berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau akan melakukan umroh ke ya yani ke Mekah di tempat namanya Hudaybiyah ini sudah hampir dekat dengan apa? Mekah. Tinggal sekitar 15 kilo. Sudah mau beliau, sudah mau sampai kok ke, ke Mekah. Ya, setelah beliau diusir dari Mekah kemudian beliau kan ke Madinah. Ya. Setelah itu di tahun yang ke-6 ini di bulan Dzulqa'dah itu waktu-waktunya untuk melakukan ibadah ya haji demikian juga umrah, demikian. Di bulan di bulan Dzulqa'dah tahun yang ke-6 beliau menuju dari Madinah ke, ke Mekah. Ketika ini hampir sampai kira-kira 15 km beliau dilarang untuk melakukan ibadah umrah tersebut. Ya, ini dikenal dengan Gua suwantul Hudaibiyah, para Hudaibiyah Mereka para ulama bahkan menyebutkan inilah kemenangan ini sebenarnya Selain menyebutkan inna patah nalaka patahamubina Sungguhnya kami bukakan ya Untuk engkau pembukaan yang besar, kemenangan yang besar Ini di perang Hudaibiyah ini Tahun yang ke-6 Bukan Fatku Mekah, itu tahun yang ke-8 Bukan, tahun yang ke-6 Karena hasil yang didapatkan Seakan-akan membuat rugi kaum muslimin Ya dari siapa? Dari sisi bahwa waktu itu terjadi perdamaian. Perdamaian 10 tahun tidak boleh saling menyerang. Orang-orang Muslim yang di Medina yang ke Mekah tidak boleh kembali ke Medina lagi. Tapi kebalikannya orang Mekah yang menuju ke Medina walaupun dia sudah masuk Islam. Maka tidak boleh untuk kemudian tetap di Medina. Harus pulang ke Mekah. Ini kan sesuatu yang merugikan. Tapi di situ banyak kebaikan. Karena ada keamanan itu tidak ada peperangan, ini kejutan senjata istilah kita. Walaupun nanti dibatalkan oleh orang-orang kafir Quraisy, maka Islam tersebar. Orang bisa berdakwah dengan dengan dengan mudah. Ya, walaupun mereka masuk Islam harus kembali ke Mekah, yakni tidak kemudian terlalu berpengaruh dalam demikian. Dakwah tersebar di tahun tersebut sehingga inilah kemenangan yang sebenarnya. Ya menyebutkan dahsyatnya. Banyak orang masuk Islam di waktu tersebut jadi ya, disebutkan di sini Hudaibiyah Walamakana Walamakanatul Qadah dan ketika bulan Zulqadah minas sanah aksadisah di tahun yang ke-6 Hijrahul Qadah dan Zulhijjah. Dan ini ulama tidak ada perselisihan para ulama tentang Perahu Hudaibiyah ini. Khuroj Rasulullah keluar Rasulullah s.a.w. muhtamiron melakukan umrah fi alf wanay, yakni seribu sekian Kila komsamia, jadi 1500. Wakila baamia, ada yang mengatakan 1400. Wakila wasalamia, ada yang mengatakan 1300. Sahabat banyak 1000, ya 300, 1500. Wakila ghoiratallik, ada yang mengatakan selain itu. Fa ma manzama anahu inna makroja maka ada pun orang yang zama menyangka ini orang yang berkeyakinan semuanya beliau. Hanyalah khuraj keluar disebabkan mi'ah, fakat 700 orang saja fakat walaum. Maka adalah salah. Ya, apalagi menyelisih hadis-hadis yang sahih. Isadul Ma'ab oleh Ibnu Qayyim beliau menyebutkan bi dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, an Anna tilu sahabat Anas bin Malik radhiyallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam idzamara arba'a Umar. Ini beliau umrah 4 kali. Quluhun nabidzil semua di beliau umrah. Adapun haji sekali saja yang ketika belum hijrah ke Madinah haji sekali saja. Fatakara ya min umrah udhiyah disebutkan di situ yakni umrah udhiyah. Ya. Bukan nama-mu alaf wa bersaudara dengan beliau 1500 orang. Ya. Hadits Abu Sa'id demikian semua dalam surah saya bukan dan saya muslim. Anjabir dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ya, demikian. Sebenarnya yang menyebutkan tadi alfan wa arba'mi'ah ya 1400 ya demikian. nanti eh, ini hampir mirip. Jadi di sini seakan-akan apa yang mulai munqasir dan munqayab itu hampir mirip sumbernya. Kalau kita perhatikan itu lafaznya pun hampir sama. Maka nah, kemudian disebutkan ya, jadi yang hadir yang mengikuti umrah ini 1.500 orang. Malam al maka ketika orang-orang muslim mengetahui bidzalik demikian itu jama'u ahabisahum, habisahum mereka mengumpulkan pimpinan-pimpinan mereka. Ini Muhammad mau datang ini dan dan orang-orang Mufidinya -orang ini 1,500 orang mau Umrah, wakroju min Mekah dan mereka pun keluar dari Mekah maka orang-orang Musleh dan pimpinan-pimpinannya keluar, ya keluar dari Mekah. lahu menghalangi beliau. Anil Ithimar itu melakukan Umrah, khalad alam di tahun ini. Umrah yang sebenarnya mudah. Kalau Umrah seorang itu tahu Umrah masuk ke Mekah mungkin Umrah itu tidak, ya tidak lebih dari satu jam. Tawaf tujuh kali. Ya, kemudian sholat di belakang makom, kemudian yani sa'i dari sofa ke marwah, ya tujuh kali, kemudian apa? Mengundul sudah selesai, sebentar aja. Tawaf, sholat yani yani di belakang makom itu keluar ka'at, kemudian yani sa'i dari sofa ke marwah, kemudian mengundul atau menjukul sudah selesai. Ya demikian. Tapi mereka menghalangi umrah di tahun ini. Wakadamu adalah kailin lahum. Mereka mendahulukan. Ini melepaskan di awal-awal mereka itu kail. Yaitu kuda-kuda mereka. Ya, pimpinannya adalah khalid bin walid. Ya, waktu itu belum masuk Islam. Khalid bin walid. Rodilahu. Kita mengatakan Rodilahu. Walaupun beliau belum masuk Islam, tapi kan kemudian masuk Islam. Ini juga belum. Ini siapa Burhero belum ada ini yang Burhero ini. Belum ada beliau masuk Islam belum ada ini. Setelahnya nanti di, di perang Khaybar baru boleh masuk Islam. Insya Allah ini belakangan masuk Islam tapi hadisnya banyak. Demikian juga Khalid bin Walid ini belum ada disebutkan kemudian dia masuk Islam sampai tahun yang ke 6 ini. Akhir bahkan tahun yang ke 6 Ya, demikian Hidayah datang kepada, barik kepada sahabat. Ini Khalid bin Walid ila Qur' al Ghuym menuju Qur' al Ghuym. Ya, ternyata bahawa Khalifahusulullah sallallahu alaihi wasallam fitorik Nabi sallallahu alaihi wasallam menyisih dia di jalannya. Ila Maka beliau berhenti di Hudaibya Kemudian kan dihalangi oleh mereka orang-orang kafir Quraisy. Inilah kalau kita Kalau belajar di bulukul maram Ada pembahasan apa Orang yang dia itu ehsar Orang yang dia itu dalam badan dikepung Tidak bisa masuk Kadang itu dibahas juga Mungkin kalau di zaman kita itu Corona dan sebagainya Tidak bisa sudah mau mamanya masuk ke Mekah Tidak boleh masuk Kenapa? Karena ada wabah kan Demikian Ula alam Maka di sini kemudian Nabi menyelisih jalan mereka. Demikian beliau kalau melakukan suatu perjalanan, kadang peperangan ya untuk keamanan atau untuk menemui musuh, itu menempuh arah yang yang sebaliknya. Maka beliau kemudian wa tarau salahu wal musyrikun, maka Nabi Salim mengirimkan surat. Beliau dan orang-orang musrik. bicarakan gimana ini? Untuk kemudian suluh terjadi perdamaian ini gimana ini? Kenapa tidak boleh umrah ini? Nah, demikian Hataja suel sampai datang suel bin amar datang suel bin amar fasalahau melakukan museslah melakukan perdamaian Perundingan ala ayarja anhum amhum hada amhum hada untuk kembali dari mereka yani agar para sahabat dan nabi saw kembali ya di tahun ini di tahun mereka ini jangan umrah tahun ini sudah dah berjanjinya jangan umrah tahun ini Ya demikian. Wa ya tamira wa ya am al-muqbil dan untuk umrah tahun yang yang akan datang. Se Sehingga dikatakan umrah qadha, ya, Ini untuk melaksanakan apa yang sudah diputuskan itu. Sebenarnya mengatakan demikian. Jadi tahun berikutnya melakukan umrah qadha. Ini untuk membayar apa yang telah diputuskan pada tahun yang sebelumnya tidak boleh. Jadi Nabi di tahun yang ke-6 ini tidak beri umrah di bulan Dzulqa'dah ini. Ini isi perjanjiannya di antaranya. Bajah bahu, salam salam. Maka Nabi Sallam menjawab mengijagai, menerima keputusan tersebut. Ila masalah terhadap apa yang mereka minta. Lima jauh Allah azza wajalla bilamal masalah halal barokah dari apa yang Allah jadikan. Azza dalam perkara itu masalah dan barokah. Banyak sekali masalahnya. Demikian juga. Assalamualaikum ya, warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin engkau tidak suka suatu itu lebih bagus bagi kalian. Kadang-kadang kau suka suatu itu ternyata jelek bagi kalian demikian. Ternyata perjanjian ini banyak masalah dan barokahnya. Waktu kalian ada nikah jamaatu bin Aswabah, ini awalnya. Mereka tidak suka yang demikian itu, sebelum ada ibnu Aswabah, Raden Annu. Karena dohirnya perjanjiannya sangat merugikan kaum muslimin. Yaaminum di antara mereka Umar bin Khattab, yaitu Umar bin Khattab Raden Annu. Umar bin Khattab Raden Annu. Waraja, Babakar, Asyidh bin Malik. Ya, yakni Abu Bakar as siddiq radhiyallahu anhu beliau pun yakni bertanya kepada Nabi, bagaimana ya Rasulullah? Sampai kemudian beliau pun sadar. Dan beliau sendirilah yang, yang dalam keadaan apa? Yakin apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu mesti benar, apa yang diputuskan oleh Nabi sallallahu alaihi mesti benar. Ya. Ini yani Abu Bakar pun mengatakan kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, demikian demikian." Waraja tsamma raja Nabi, kemudian Nabi juga ya menyampaikan kepada Abu Bakar ya bahwa ini adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala maka najawebu sallallahu alaihi maka jawaban nabi SAW alaihi wasallam sama sebagaimana apa yang asiddiq yakni apa kata Ash-Shiddiq menjawabnya yaitu apa mesti apa yang diputuskan oleh Allah mesti benar mesti wa huwa annahu abdullah basumunya beliau adalah hamba Allah wa demikian juga rasulnya walaisa yudayuhu dan tidak akan ya untuk kemudian menelantarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mesti apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala mesti sudah adalah benar. Wa nasiru dan Allah adalah penolongnya. Demikian juga kita perhatikan bagaimana apakah itu berpegang dengan sunnah Nabi itu ya. Sampai sampai beliau tidak merubah apa yang Nabi sudah putuskan ketika beliau masih hidup. Seperti beliau mengutus Nabi mengutus Usamah bin Zaid untuk menyerang suatu tempat. Padahal waktu itu kemudian Nabi meninggal dan waktu itu Madinah butuh untuk kemudian apa pasukan. Tapi Abu Bakar dengan tawakannya tetap mengirimkan pasukan yang Nabi sudah utus Waktu sebagainya orang mengatakan bagaimana Di sini kita butuh pasukan Eh beliau yakin apa yang Nabi sudah putuskan maka itu adalah benar Maka disebutkan orang-orang kundir -orang menyangka Oh Masya Allah Berarti di Madinah masih banyak pasukan Ini pasukan yang inti saja dia keluar tetap keluar Walaupun Nabi sudah meninggal Berarti di Madinah sudah ada pasukan juga yang lain Nah itu Yang demikian jadi yani apa yang sudah diputuskan oleh Allah mesti benar. Waktu istiqsa al Bukhari dan Imam Bukhari telah panjang lebar. hadang hadis misohi hadis ini di dalam sahinya. Kesemakian <coughs> Firdaus Marufat waktu itu yang disebutkan ketika menerima perjanjian itu merasa berat. Bagaimana anak kudat daninya, firdinnya? Kenapa kita harus merendahkan ya Rasulullah? Kita sudah punya kekuatan. Kenapa kita harus kemudian merendahkan daripada mereka Rasulullah? Perang saja kan demikian tapi kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap beliau menerima apa perjanjian tersebut. Ya tadi bahwa Nabi adalah hamba Allah dan rasul tidak mungkin Allah menyayangi beliau. Kemudian fawadahu Suhaib bin Amr, maka Suhaib bin Amr pun memutuskannya. Ala, apa itu perjanjiannya? Ajarjanhum amahu, amahu hada. Untuk kembali mereka para sahabat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di tahun ini. Wahai damaira min al-amal untuk umrah di tahun yang akan datang. Ala allayadhul Makkah tapi umrahnya tidak boleh masuk Mekah hilabi juluban kecuali senjatanya itu di dalam apa? di dalam uh, tempat-tempatnya. Ya, tidak dikeluarkan, tidak dihunuskan pedangnya. Juluban istilahnya demikian. Ini di tempatnya senjata tidak boleh dihunuskan. Wa la yugimaindum tidak boleh tinggal di sini mereka. Ini di si orang-orang Mekah. Aksar min salasam ayam lebih dari tiga hari. Ya, ini di demikian tiga hari saja. Ya demikian. Waalaikum ayam man, ayam manan nas bainahu bainahu asyur sinin. Dan manusia dalam badan aman antara mereka, ya, dan antara nabi sallallahu antara nabi dan orang kafir Quraisy demikian juga antara nabi dan para sahabat dan dan kafir Quraisy sepuluh tahun, 10 tahun aman. Ini perjanjiannya. Ternyata tidak sampai 10 tahun mereka membatalkan sampai kemudian diserang ketika Fatkhum Mekah Barika dalam badan habis dalam badan tunduk mereka ya demikian ini perjanjiannya sangat sangat berat tapi demikianlah di situ ada kebaikan yang banyak adanya keamanan ini bisa berdakwah bahkan adhathil huth maka perjanjian ini ya kalau kita ya perjanjian untuk mencatat senjata min akbaril fathul muslimin paling besarnya kemenangan kemenangan kaum muslimin ternyata ini kemenangan yang sebenarnya. Kibas masuk orang Mekah ke Madinah, Madinah ke Mekah. Tersebar dakwah yang namanya kebenaran tidak bisa kemudian ditutupi. Sama qala betul Mas'ud sebagaimana Abdul bin Mas'ud mengatakan Rasulullah. Wa la annahu man Perjanjiannya adalah sesungguhnya untuk orang yang ingin masuk fi'aq di Rasulullah. Di perjanjiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini di wilayahnya Rasulullah sallallahu di Madinah. Orang Mekah masuk ke Madinah. Ya, boleh masuk. Aman sya'ad aku la fi Quraisy. Barang siapa yang ingin untuk masuk ke orang-orang berisan Quraisy. Wa la nahula yaati. Dengan sesungguhnya la yaati ahad minum tidak boleh salah seorang dari mereka datang wa ya ingka namusliman walaupun dia muslim illa radha illaihim. Nah ini yang berat. Menurut sebagian sahabat. Kecuali walaupun dia muslim untuk kembali kepada mereka. Ya ini kalau ada Ya orang orang Madinah menuju Mekah walaupun dia sudah Muslim tidak boleh kembali ke Madinah. Nah itu ini banyak faedahnya kenapa? Oh berarti dia orang munafik. Kenapa dari Madinah pergi ke Mekah berarti munafik? Biar mereka tinggal di di Mekah bersama dengan orang, -orang seperti mereka. Nah, ini tuh ini salah satu pelajarannya. Kenapa dia harus pindah dari Madinah ke Mekah? Berarti munafik dia. Kalau seperti itu maka lebih bagus untuk tidak tinggal di Madinah. Ini ini adalah bab hukum yang sangat besar. Apalagi di bawah perjanjian tidak boleh kembali ke Madinah, malah bagus kan demikian? Ada demikian para orang menyebutkan. Wa'inta Ba'ahadun min al-Muslimin, ababilah salah seorang dari kaum Muslimin pergi Ilaihim kepada orang-orang yang di Madinah lahirudunah wilayah tidak boleh untuk kemudian kembali kepadanya. Ya demikian. Jadi maksudnya apa? Kalau ada orang Mekah yang itu pergi ke Madinah, maka harus kembalikan ke ke Mekah lagi. Dan ini sangat bagus juga. Hikmahnya besar. Kenapa? Ya, ini mereka yang sudah masuk Islam ini dari Mekah kemudian pergi ke Madinah harus kembali ke Mekah ya. Dan itu seakan-akan beratkan mereka menyebarkan dakwah. Ya, mereka menyebarkan dakwah ke saudara-saudara mereka yang dari Mekah. Ya, walaupun mereka sebenarnya kalau adil ya dia harus boleh juga ke Madinah, tapi enggak harus pulang ke Mekah. Hikmahnya apa? Mereka malah bisa kemudian berdakwah berdakwah di Mekah sampai disebutkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerang Ya di Fat Komukah itu sudah banyak yang masuk Islam dengan sebab apa? Dengan sebab orang-orang yang dia itu sudah masuk Islam tadi demikian. Kemudian disebutkan oleh kasin wata ala fakar rau lahu subhanahu watalik. Rau lahu maka Allah swt menetapkan demikian itu semuanya ilah masytusnya kecuali yang Allah swt kecualikan. Ada yang dikecualikan ternyata. Jadi pemasalnya tadi demikian. Kalau dari orang Madinah ke Mekah maka apa? Dia tidak boleh kembali ke Madinah Tapi kalau dari Mekah ke Madinah Harus kembali ke Mekah lagi Tapi dikecualikan ya, Allah SWT mengecualikan Allah menetapkan ini semua Tapi ada yang dikecualikan Apa itu? Yaitu orang-orang perempuan-perempuan Ini ini tidak dikembalikan ke Mekah Kalau ada perempuan yang dia masuk Islam Kemudian ke Madinah Maka tidak dikembalikan ke Mekah Ini yang dikecualikan Ya demikian Minal muhajirat al-minat Yaitu Perempuan-perempuan yang hijrah yang mereka itu beriman, perempuan-perempuan mukminah, minan nisa dari perempuan tawalita. Fa nahahum, Allah sungguhnya Allah SWT melarang mereka anraddihina ilal kufar untuk mengembalikan mukminah-mukminah ini, muhajirat-muhajirat -mu ini ke orang-orang kafir, ke suami-suami mereka yang kafir yang ada di Mekah. Ya demikian. Di Allah segan ya di dalam Al-Qur'an. Waharamahu, waharamahuna al kufar yamaitin dan allah mengharamkan perempuan-perempuan ini yang sudah masuk Islam yang muhajirat ini atas orang-orang kafir yamaitin pada hari itu. Ya, demikian. Wah ada amrun azizun, ini perkara yang berat aziz, yang agung. Apa ini? Sunnah lemah kafir. Maksudnya, ini yani mayakau fil usul, mayakau fil usul apa yang ada di usul ini? Usul fikih. Ini kalau kita belajar ushul fikih yaitu apa? Wahwa taksisus sunnah bil Quran. Yaitu sunnah dikhususkan dengan Al-Qur'an. Sunnah ya tadi kan disebutkan dalam sunnah tadi dalam kisah tadi bawah semuanya ini dan itu kan itu kan datang dari hadis, tidak disebutkan dalam Al-Qur'an itu. Ini dikhususkan pengecualiannya dalam Al-Qur'an. Ya demikian. Saya salam buat di situ. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.